أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سمحان ربك رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پھر شوی درس کے اشهد ان لا الا الله باندي درسیو ننني سبق کې اوم دا اشهد ان لا الا الله درس بهي د دي کی کوم بیان ده دي توہی بیان د توحید بیان د عقیده بیان د ایمان دا کومه کلمہ چې مونږه او تاسو د دې شادت کو د دې اقرار کو اشهد ان الله الا الله په هر موږ کې منګر قرار اقرار کو د کفارو د شرک نه چې وسړې اسلام ته دا داخليږي هغه په شروع کې دغه کليمه وي دغه الفاظ وي اشهد ان الله الا الله حدیث کی رازی چه ما شم کلا خبری ازدکی ناول و تدا کلمه ازدکوی چه ده شورو پا کلمه باندهوشی بیا په حدیث کې دام راغلیو چه کلا انسان وفاد کیگی زن کدن وخی نوم پا کې تیم کی ده ده کلمه ورد پکار ده ذکر پکار ده وحل پکار دی ده کم انسان چې زن کدن ده کی دیشی چی دی ده او دیم دا د دا وجنا دا کلمه وی او الله رب العزت والا غا خاتمہ پا ایمان بندی کی نبی علیہ السلام ویلو من آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی فجر بابان نے آخر وقت کی دا کلموی جنت تبزی نگورہ د ژون شورو هم د کلې او د ژون اختتام د کل نه پاتته شو په من کې زیندکی نو دا زیند هم د کلې مطابق ک چاتی رړي نو دا کلمه به جت تبوځي انبیاء علیه مصلاة و السلام سمرجی پیغمبران راغلی دی دنیا تا ناغیب قوم تا اولنے سبق اولنے بیان اولنے درد دغب خلق تکو چاکہ سورت انبیاء جی راغلیو وما رسلنا من قبلگا من رسول الا نوح الیهی انه لا اله الا انا اعبودن الله ایمان دي لګلی مخکستانه پیغمبران پیغمبرستانه مخ کی ما پیغمبران نه دي لګلی مگر په دې خبره چاغي په دې خبره بیان کو چې لا اله الا الله او ذا لا اله الا الله مونږ په مسجد موایو اسیم واړوي زنانا چم ما شمودا کینهم وی لا اله الا اللہ زکر چکن خلق کینهم دا وی لا اله الا اللہ لیکن ددی مطابق جون ددی مطابق زندگی تیراولن بکارو کنا کنا تشترک الفاظ ویلو رد توتی پشانتی جوتولو له عربی دا تا شهدو الله اله الا الله له عربی دا بدی عربی ځان پوکولی د دې په ترجمه ځان پوکولی هغه موږ لږ تر راځي بیا داغی مطابق جنتی رولی منگ چر تا داغینا خبریو منگ داغینا جان چر تا خبر کرلے کستاسو دا خیال رازی لکما چی کما ایسوی در صورت انبیاء آیت نمبر پچیس کے چلہوی یو نبی مالے گلےو داغی قوم تا ابو تدغ بیان کو چلا الہ الا اللہ, اللہ نبی علیہ السلام با مخفل قوم تبی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دیزے لا الہ الا اللہ متابق پلا کدھا جوڑا گئی کامیاب بشی ودی تولو پیغمبرانو جبا زبان انگلیش کې جوا تاوی اللہ انگویج دا خو د دا تولو انبیاءو جبا خوا عربی نوان دا خو هرریو پ غمبر ځان ځانله قوم چې بهکم منکې او بکم, بکم علاق ک الله پیغمبر غمبر را لګلی وو نه اللهقرآ چې وي ماریو پ غمبر را لګل دا دی داې د قوم نه دکه سره ې عراق چې وګورې انبیاء علیهم الصلاة والسلام غدعوت چې الله ذکر کوي دا غي غو بیان ذکر کوي نا پیغمبر ته یا قوم اے زما قومه اے جما قومه جما ولزانی یادې معلومیږي دا چې دا پیغمبر به دغه قوم نو د بزینه بنو راغله داولی ار پیغمبر ته بداغي قوم جب معلومه وا د خپل د قوم خووی به او تم معلومو عادتونونه به او تم معلومو هغې اقدي به او معلومي وي چې په کې کمي کوی غیانې دي ځکه لا بیاې مسترات او سررا چې را نګل د دغه قوم نه را نږل او داغی پا جب اکی بے یغیت بیان کاؤ لگا سورت ابراہیم دیارلہ سمتی پارا آیت نمبر چار ترورم کہ ہلیو پیغمبر بخفل قوم تد لا الہ الله اللہ بیان کاؤ کم سورتِ انبیاء دیارلہ سمسی پارا سورتِ انبیاء سورتِ ابراہیم سورتِ ابراہیم دیارلہ سمسی پارا آیت نمبر چار سورتِ ابراہیم امار صلی اللہ من رسول او ندلے گلے منگیو رسول اللہ بلسانِ قومے مگر پجبت قوم داغین لیو بیر لہم چی بیان کی بیانو کی دیتام خبر او تواضیه کی الا باللسان قومه وسرا چی خپل سبق تا سبق دمنځ ده اشھدو الله الا اله الا الله گواہی کوم د دی خبره الله الا اله الا الله چې مشداجه تو پر ګون کې مشتا وعد دار اختیار من الا سوا د الله نام ته د تفسیرت ابراهیم کې وای عمر صلی الله الرسول إلا بالتان قومه الله یو هر پیغمبر چې مار له غل دهن له هر پیغمبر خپل قوم ته داږي په جبا کې مورانه جبا کې ته په کوم جبا کې لګیاه تا پختو زمون مورانه جبا ده کنه اوس کدل ته شوروشم پنجابای کې یو پنجابې مولا راشه پنجابې کې شوروش نو پایتونوب تاسو پويږي چې قران پایتونو پایتونوب پويږي او چې کله هغه ترجمه کړي داغي وضاحت کړي داغي بیان کړي پويږي په پینو یا کله هغه لا اله الا الله بیان کړي تاسو په تشتر په دې پويږي چې را دلائل اله الا الله باندې کوم کوشو او چې دا ترجمه په دې پنجابي کې وګل په دې پوانو شو تاسو الله سمريو عظیم احسان دې په موږ او تاسو باندې مونږ د <مانتدال> الله دی بیایانېږي منږ د الله تو حید بیاېږي مونږته د الله کتاب بیاږي په خپل مورې جببه کی د بیان بیایان نهته کېږي په مورې جببه کی چې دا بیا داونه وای چې الله استستااف په به ووقو مومونږ په خبر نه پودو نبیې مسلام الله لګريو داهغې د قوم په جبه کې لطاو پړه دي چې تدادارانه شي یوازې امبيه او خپل قوم ته چې بس لا اله الا الله وای او یوازې دې سبب کتاب وجلال تذینا اغه خپل قوم ته لا اله الا الله ترجمه داغي پجب کې کړلا داغي پجب کې وتکل لا اله الا الله تشویل ندی زموږ دلانا نارينا نه نان وفییسست خلک دي لا اله الا الله نه خبر نه دي ځکه خون په مو په مشکلاتو ککی وو که نه تلیفونو کې او په مشکلات و کې وو کروون داسې دي چې په کروو کې دن نه پرشانانې دي چې چل کېږي و دا به چا س هو کاش ته د کلمه په مطلب پوئی ده کلمه ستا ایمان جوڑی کلمه کې تا تا ویلی شی نو چه لا اله الا الله نشتا واق اختیار من الا اللہ سواد اللہ نام تا نووی لی کلمه دروی کلمه خمیوی لی وقت تو ای پا مطلب پوئی ده یہ مطلب رات چانو بیان کڑی نو پداو خوښه لګا کار خو بدغه دې کی خراب شي چې موږ تریپ ته شال عربیم مزوت کړي دا عربی الا اله الا الله اغه عربی مزوت کړي دا واغه می یاد کړي دا او نور په مور نه جبہ کی داږي به مطلب کوئی یو نو پره قران هوڅه کی نن زمون د معاشری مسلمان د لا اله الا الله کلمې نه خبر نه دی داږي د مقصد او د مطلب نه خبر نه دی او په موږ کې وي په موږ کې وي شادو الله الا اله الا الله وای کنا د کلمین خبر نه یو زکه خو زمونږ د حال لیکنا یاره د خلکو په ورنۍ کې ده د غیر الله یاره پراته ده کوم انسان چې د لا اله الا الله نا ناري نا زنانا د لا اله الا الله په مقصد پوځي هغې په زړ کې بهره صپ ته چای نه الله بیا به د بل چاره دا اوته سفرې میاشت ته که نه د خلکو په زړ کې او یاره پرته ده سفرې میاشت ته وئ جن خیال کوي سفر کوئ سفره و راوتي ده دا به سووکوي دا به ښځه وي په کور کې چغ د ټولله زیات منونه کوي دا خبرې به سووک کوي دا به هغه ښزهه کوي چې د ډه زیات منځونه کوي هغه به نپې روجیم نه شي په جنماز بم ډیرر ساعت ت تبی بم د نورونه د هغې ذکر ځکر بم ب هم هغې او دا بالا به غری دا شک خبرې به کوي سفره و راه نووتي ده نو په کور کې تممره سووک نه چې چا چااب تالی زلی وه تا خو نظر کار نه کوي دا وی دا لګتدینه دي ته پوسو کو چې دا تاسو ته 10 عام اوریدل دي دا غابې بوي چې مام د خپل ابي نه اوریدل دي دا غابې نه دا کور کی دا وی مام د خپل نیاں اوریدل دي او کلاګینه نه ته پوسکل هغه بوي چې مام د خپل نیاں اوریدل دي ابي داره را ته وای چې سفر ابي دا عمر څمر ده د نه دامری نا تا دی دا عمر سمرده او دا طول کالچر تای نصر پدی میاش کرا جی شال که وی وی نکچتا کمزور ایمان والای که نا کمزور ایمان والا دا اصل وجه تا دا دا کلیمی مطلب من کوا نیو اشحدو الله الالہ اللہ خوایو او دا جب سره سر ایو نیر اپرتای بیا سفر اینا بیا خلق گیری گی سفر ایمیاش تینا هغې ته سپره میاشت وئ تو بهخ میاشتې ته سپیره وي نو بیاکه جاته سې لوې وکړني یا لوې ته پره غورځي لوخې خو را غورځېي کله کله نو که لوخې را غور دو بیا د سفرې په میاشت که غور دو پما د تهویلدي نو حالکه د سفره یا بلته کار نه شته سواده لوخ را غورزه وو نه یواده را نه که نه بس دګاری نشتی او بده ګوره تيب ابوي کوې ګی داګی پورانی دکچه دا دیوته وغو می خو د او دیو ته داو ته بیا دا زمنګ د دا زنان واقع دي لوکي پټ کئ تر تور چت پر نه دی وله ته پرابې بچت جوټه کول کئ نو دکچه ټول کال تګی دا او د ټول کال وګی دا کنا ته غړ نه دی لوغې پټې ته د نجرتهونه کوې یا خدا پاک بیا و واړه بهار موږ با نو واړهخوایم پې غمبر وليدي چې د ماخام نه مخکې مخکې واړه دا دن نه کې د کور نه بهر مو باې دکه چې شاین ګردي بهر او شیعاتین پا دغا ٹیم کی پا دی گلو کسو کی دیر پا مندر آوانی. مماشم نا سپیڑا و تمبی. شیطان کار خو شیطانی کنا. نکتا پا دغا و روزو کی چرتا اسی او مماشم ویره د او گروی ما دا تیویلی نو. ما دا تیویلی نو. وی پیغمبر خو ټول کال یاد کرده. ټول عمر یاد کرده چې بس. ما خام واړه واده بحار نپریده. دغه ټول کال غږ نه کېږي چې د سپره مې اشراشي ویوال بار مپرې دی سپاره به به په سپېړو وي نو په دې کور کې کوه دې کور کې وي نبيয়া وایي کله په خبرو کوی تاسو مشورې کړو خلکو په زر یو یا راو وی هغه پلان یې چمړو ته خبرې وي نه په سپیړې په پرتا نو دا وی سپیړې به په سپیړلو آلوه قالا ته د سپیړې به تل کار نشته کوله لوغي راغورې کله خلک په سپیړې وېو په 15 س سې ته جوړه کله سې جوړه لینو خدای کتاب د تباهنیګي د الله کتاب د تباهنیګي بیا کوم د چا د آکیدی کنه سره د دینه یاد ساتې غوره د شرک دا د تباهی دا دا لا اله الا الله عاقیده د چا جوړه رشوا په الله یقین جوړ نشو او یره صرف د الله نه پیدا نشو او د مخلوق یره فزرګی پرته ده دې میشت ته خلق پیره میای شوي د دې میشت په بارکه وای و کې وځونه مکه الک او جنیب پرشی کی وی پیران ډیر راضی غیب علم پکې غیب علم د بغرتینو غیب علم غیب علم پکې او پیران پکې او پیران خوښي مې وای دا و جټوله تر دا و جټوله دغه و چې خلک د الله د کتاب نه خبر نه قران نہ خبر نو د کلمې نه خبر نو ما شهدو گواہی کوم دا گواہی بده زړه نه کوو یو ګرد چې به دا سره به کوی دا بده زړه نه کوو چا شهدو زه کوم د زړه نه هم او د جب نه هم د کلمې خبره الله الاله الا الله فی نشت و اقدار اختیارمن حجتون پرکون که نفع نقصان مالک دا خیر او دا شر مالک اِلَّا اللَّهِ سَيَوَادَ اللَّهِ نَا دا که دا بساتی او که دا که دا نو بیا خلقو قصرب دا سفر امیش سپیر گنی جون دا خلقو سپیر دے ننگو ری کنا به بچا به چا س کړي و سوک د نه تپور کې که نه دا دا چې خلک را شي چېمونږ په کور کې داچل دی او جنګونه دي جګړي دي تنګې به چا س کړي وای او تا ته به وګوری چې وې ته خبرې او که نه وای سه خبر یمقرآران دي که نه دا الله کتاب وې دي تا په کورې تلاوت دی اوچ نه تا په کور کې مون اودس او چه گی؟ نا بس صرف عبای کینو عبای در طول دپار عبای کی یا د کور چې کم بابا اغا کی نور نا لکان کیموز نا جنکی کیموز نا لکان قرآن راکلی نا جنکی راکلی سا با کور کی سی و با کور کی خوٹیوی دے کور کی خوار وخت صندری لیده لیده لیده لوی وارا صندری اوری لوی وارا ها د چې دا سندرې اوري په کمکور کې چې دا سندرې درډول کی د ډیشنټینا ده د ټي وی لگے د او اوه چا پړیاکه چې پمنګ بچا څکړي کوه او وزري جواب اوري د دې دلیل واوري چې څو ګنه پوزو کې چې دا څه څه مخلک د بتی راشي چې بیلماځه مخنطي مون دا ودث نشتا تلاوت نشتی قران نشتی مګی ته دا وای او ستતમ نشی ویدی ابو چې څنګه وای راواله پیندې شتمه سپارا ان دې شتمه سپارا راواله سوره پارست کر خوالا چې د چاست سره نفاغی که دا صفحه نمبر چار سو چو والیس سلور سوا سلور سلوی اختم مخته انجیشتا مستی پارده صورت زخروف آیت نمبر آیت نمبر چتیس شبک دیر شم ومیع شوان ذکر و ومیع شوان ذکر الرحمنی او څوک چې غافل شي مقواړې د مهربان بادشاه د کتاب نام نو قید لو شیطانن الله یې مون مقرر کو پاګي باندې شیطان فوه له قرین دا شیطان دا غار وکمر ګرې شیطان وزار وکمر ګرې چې تپوس دراو کی چې یره په مون باندې بس شي وي آو چې دا بچا کړی معلومات دته شته و او که نه دا معلومات را تمم دی چا به کړي و اللهشي الله را باندې کړي دي او که نهقرآان ولي دي دله کتاب په خپله ووي الله په خپله وي الله وي څوک چې زما د کتاب نامهخواواړی زه د غو کور د شیطانانو نهډ کمم غو پاپس کې او بلبانندې وروالم داغو په کور کې بفاقی را شي داغو په کور کیم د یو بل سره خ ګونه داغو د دا کور نه براکت ختم شي داغو کور سپیره شي نو کوم کور ته چېشیطاننا نا کور ته شو پیره شو که نه الله وویل دي دا باانه چې شخته لکه دا باې لاکي دي او که نه دا د الله قهر بانې دی دې شوي دي د خپل عمل د لاسه شوي دي دته دا په تازو د کېږي چې ته په کور کې دی ډولکې سورنیمي او په کور کې چې دا سیزونهمي اوته دغه سیزونه چې کمم الله بانې راستې د چې الله بانې کمپې راالله راستې دی دا په تعویزو نه خصمېږي سې په تاویزګر له بې ووررکې تر سووپور الله نه معاف وختي تر سووفره چې د الله طرف ته دي رژون کړي تررسو پورې چې الله را بلزت کتاب دراغسته راغستست تر سوو پورې چې د دغه لانت نه د دغه ډولکوونه د دغه صندرو نه او د دغهشیطانی سیزونه نه دي تووبنی ویس نو چې د دغه دي توبه وستاستا په کور کې به برکتت را شي ستا د کور نه بس پیراللی ختم شي ستا د کور نه به دا بے بارکاتی چکه ما راغلی دا به ختمش خدا بالا کیږي چې غلا منګا دا الله دا خبره کوو او ورکو نا منګلتی ګرځو ومولیاں نو پته ومولیاں نو پته خراب وکلی جمعہ کی چندان اور کوو مدرسې کی فیس نو اور کوو او کوټګر به ورکی پزرګا اور پیسې ولا ورکی اغل ورکی پیر مدرسې فیسی وي مونږ سره څه نشتی مون سره خوصه نشت مونږ خو غریبانان یو ز سر دی قاې تهوایم مه دا چې کم زنانانه یا د کم شما و چې مونږ غریبانان او مونږ سره پیس نشتې ما ما اخلا او یو خبره ورته کوه چې ټیک د تا سره شتې پیسې دقرآ د پااره نهشتی م را کوه خیر ده. مونږ به او ررګورو چې دا په موفتتوکې خو دا را ته ووایه چې بیا دریوا جونود پاره او درس مونود پاره د دې د پاره د سره وی نبی ابوور الله دا, دا, دا, دا, دا جواب ورکه بیا الله دا جواب ورکه ځکه الله باندې د پوست کئ چې خالق تا سره د د کتاب د پاره پیته نیوی بتاوی جونود پاره وی درې واجونود پاره وی درس پونود پاره وی ا دما د کتاب د دمر مزلوف کاره دو دمر سپک ډچ کاره زمو خدای ایمان دې چې زمنګ دی یو ټه منوخرو چې زمنګ دا مال دا الله په دین او دا الله په کتاب باندې ولګي دا به مسلمان ایماني تا به کرام ته وګورکنه قران او سنن ایمان جوړ کړو ايو زنانا وا زنانا الله اکبر خوانی مړو خوانی مړو پل بچی لئی تربیت ور کهو بچی بانی قرآن وی او سبق وی عیلمی کهو یو چه اغا بچی لان از وی داغ زنانا ده چپل و دکاندار تیوی وی چپل لاکا ده زنانا چپل لاکا دکاندار و تیوی کم نمبر چپل په کار دیناغاله ته یاره و ما ته خو نمبر نه د معلوم جببه سړی د نه چپل غواړی او نمبر د ت د معلوم ده ساده سړی یاره بس و چپللی ما ته وخه ز به د اندازې نه معلوم کوم چپلو کتل بس یو چپل خوښ شو پیسې ورکلی دوکاندار وله لاس وې یو چپل چا وړي دا چپل ز خپل مور لوړم د کااندار یې وې خپل مور له چپل وړي تا ته د خپل د مور د خپل نمبر نه دی معلوم ته ډېر ساده انسانې ډېر بيوقفه انسانې حالک سرغو کې اوخ کې راغله سرغو کې چې و اوخ کې راغله ا د کااندار ته ویې وي تاسو څه کو نو جواب مو ورا اغا دو کاندار اریان شو نور و سرکتان و اغیم اریان شو چه دالک باسته وی اغالک و دوی دو وی ما باندې زمان مور دا دومره زمانه سبق وی جوړی وی جوڑه گندلی دی جامعه گندلی دی بکور که چاوله سور کړي دی اغی بس با اغا مزدوری کردی ده بکور که دن نا اغا مور بما بانده سبق وی مما بانده علمو که نن زماله نتنخوا ده د خپل مور له چپل اخلم زما مور د اوس س پورې چېرته چپل نهدي پخپوړيلو زما مور چرته چپل نهدي پفوکړي دا دومره زماانه زما مور بغیر د چپل نهتیره کلان ما ته س پته د مور د خپې نمبرته دی نن ماله نتنخوااغ سته او ماویل چې ته اوول خپل مور له چپل اخلم داسې میاندي میخه نن خو زمونږ ته را ده چپلو دپاره او د جوړو د پاارره د میک اپونو د پارا پیځېشته او د الله د کتاب د پارا او د فیت د پارا د متربېتی بیا موږ د خدای جزا نو الله له جواب ورکوي باس زموږ په خبره که سب کویږي نو یو خيار له اشاره وکړ دا لا فیو فی تکفیر اشاره الله باندې تپوش کړي دژنه نه میخه دژنه چی نه میچ دغې د خپو پرزر نو او په وی لم وککوو په وی سبق ووي په وی قرآ ووي او دغه زوی ړه کې دا دردو چې کله به هغه ور کېږي چې ما ته او ز به خپل مور له الله دا سیان دی غې بچي عالمانته جوړږي نن زمونږ بچي نن زمونږ د بچونه چې د پاړو دپاره پ شته چېګمانو دپاره د ټافیانو دپاره څل تلوبې د ورځې ماښامان خوړو د فیس د لپاره نشتی دا وجه دا چې نن زمونږ د بچو سره جوړ شو ورډریان لو فاران موالیان شرابیان غلو داګوان تد دا جوړ شو د ټول کېردار د دا غموري کده دې مور په دغړکې درځوي دی سره دا پاپړو نه ډیر غم دته وي قرآن وی په ستا د پاره قرآن ضروری دی پاپړو سکے لیکن هغه مور اقب تی بیا ول د سر دروګړی سکولونو کې ورکې سکولونو کې ما پا... ابره راتلم د جمعه تخپل جمع والد سپټمه ما غلکو کو د ما د کلاس مرګره او زما سره د سکول کلاس پیلو په ډیران تاسو په اړه بالا کمپاس هغه ماونکو په ډېره نهسته و ایران شو په پودر وراله کېدل د بالا کمپاس سره له کوورو په پودر وراله کېدل دي ولی په دبا مور تیسونه نه ورکړي په دبا پلار تیسونه نه ورکړي په دبا نه په پیسي نه لګیدلې په دبا د کتابونو د پنسلو د ربلو او د پینو نو هیڅ به ې د خوا په دنیا لې لی دي که په قرآ خو ننی لږې کاش یا بهقرآ لګېدللی و ناغ نه به دن سه جوړو نن به داغ نه علیم جوړو عاميدین به دا زما د سرګو واقع د ته جممي وور دي او د جممون خوړوکله جممون مع وککوو واپس را تللو او د دفرید کا د چې دخور را جلته یو ډرانو ټولول می دا وکور داغللهکو زمون سره په سکول کې دومره دې ټکړاو چې د باب اول نمبر راتو دامکوي دا ظلم مکوي الله د بمکه مکی ګوځ الله ورانه تاسو کې وګره په دنیا کې م الله ستاسو ورکی الله من تخي م مقصد د خبرې زو لا اله الا الله چې په الا الله مونږ ځان په کو کنه موږ د پریشانۍ به ختم شي زماں یقین ووجود شي چې سکهي الله کوي بیا به مونږ دا نه وې چې جاره باندې دي بیا چې مونږ باندې لسه چل کیږي وای دا الله کوي دي دا زموږ عمل د وژن ماته دار رته دي له ما د عمل نقصان به په ما کې به ستغله دي چې ماته دا تکلیف رارته دي په ما کې به ستغله دي چې زه خقيقي نو د وایو خرم خقيقي منو دا به ما دا نه به الله خفهي ته ګوره چې دا خقيقي کنه بیا نشهد ان لا اله الا الله چې من اقرار کوم دا کوم خبري د دې خبري چې اشهدو کوای کوم اند دې خبري لا اله الا الله جنشتي وا دار اختیار من حجتون پورا کوم کې الا الله بغیر د الله نه اسبق کم من اووي دا پینځمن زوت دوت کوي بیا دغه نه بعد ټول ته اجازه ده موبایل باندې چې دا کم زنان اوری نو یو اعلان دا مو ورې چې روان پیر کې به ان شاء الله به زمنګ د مونږ ترجمه سبق نه بلکې د ان تنظیم یو ماښومه دا شاګرد دا هغه د قران ختم کړل دا ختم متعلق به ان بیا الله او دغه شان زمنګ د دې مدرسې کې ترتیب دای شي به زمکيږي زنانانه چې کوم د دې دې زنانه دین کوشش تا, پلس کم. دا سا جوڑ کن دا تا کو چې په نهاني مې بچي ځان را ورتاوي 6 پلس بچي بچي ځان در شروع کوم یا به دې ترتیب وکړو دا زنانه بیا غو کوي چې کج بن پلس بچي تاسو راځي نو پلس 8 بچي بچي در شروع کوم دا هی د بارا ته ترتیب جوړ کړي نو دا ټلیفون تاسو امرا کټکوي مو ا ما شوم لاړ شي تاسو کی 10 بجې خله ا کنا نهاني مې بچي دته تاسو کا چې دا کون باندې کوموري ندی به موږ ټیم مخالوم تاسو امره ټلیفون کټ کوئمو